Laugarren edizioa, ongi errotzen ari daiparraldeko bertsolari txapelketa. Silabaz, silaba da urtengo lema, ze espiriturekin galegin diogu Joana hitzainari. Beha biatzen beha, gira, behaz laugagen aldikot, hor oh, egia, hor oh, ez dela behita, shuna, edo bigagenaren shakma, hor oh, da gehiago, mara, hor oh, gira, eta segitzen dugu bidean segurki. Beraz, uh, aukten uh, nahi izan ditugu aipatu, pixka bat uh, gure lemapean xilaba, xilaba. Beraz, uh, ara egizehi ibiltzen bai gira gure behrtsoekin edo gure xilabekin. Uh, pixka bat erakutsi gure ehia nolakoa den eta ehietan uh, uh, aipagai ditugu bereziki uh, gure ekin elkahlanean uh, aizan diren uh, kultura elkahteak. Eskabat bertsoa kokatzeko bai tokiz-toki, baina nire euskal gulturaren aniztasunean, baina nire. aldetik gehienak jadanik ezagutzen ditugunak dira bi urtero heldu direnak? Bai badira hiru behi aurten, e, behaz bai honatik heldu den luj genteria azka indaja den Aitor Servie eta gota indaja baina. Hena aurkezpenaren beharik ez duen Michele Txekobar. Eta aldiz ez dugu ikusten ametxik zerrendan? Ez ben ametxak bat ditugu, eh, Lashai? <laughs> ez ametxak uh, beraz uh, Euskal Egeko xapela irabazieta eta silabakoa iru aldiz uh, irabazieta, horten uh, ez, uh, ez du parte hartuko. Egia bat delaulako tradizio bihurtzen ari den usai bat, dena Euskal Egeko xapela irabazieta uh, erri aldeko edo xapelketan ez parte hartzea. E, aipatu duzu beraz bertsolaritza ipar Euskal Herri ere, eh, goiti goitik doala eta gero ta ikasle gehiago agertzen direla bai eskoletan eta beste. Bai, hori da. E, jaz jazz hoita sortzi bertzu eskola egin ez dakite, ginei hori hartzenden, mainak txiston goburua da. E, oitaz ortsi talde, beraz, eta aurten jadanik oita amekan gira, beraz, beti ortsen segitzen dute. Batuz zonbait orte segitzen duela, beraz, ez da behikuntza da zinez eganko den fenomeno bat. Beraz, ara, biziki konten gira, behiun bat haur, baino gehiago ari da, bertsu eskolan, eskola gero, edo eskola hartetik bertsua ikasten, eta hori guretzat zurion ahondi bat da. Maialen arzaiuz da txapelketan parte hartuko duen nesketarik bat lehia espiritua alde batera utzi duela errandigu. Bo, itzultzen naiz ez gehiagi lehia espirituarekin, hori nere adoresentzian edo ainitz banuen, hori enpiskat lasaiago ikustitut gauzak. Gehiago itzultzen naiz berriz probatzeko gogoarekin, azken txapelketan Euskal Herrikoan kantatu nuen, eta aski gaizkiatera nintzen, beraz nain nuen berriz mamu oieken du ta justu gozatzera edo naiz. Laune eska, zirezte, emezortziren gain, ez da, ez da asko ala ere? Ez, ez da asko, baina ez da hain gutxi ere, duela urte hainitz, konparatzen baldin dugu, etzen inoar. Orain, e, bereziki ikusirik bertze eskoletan eska hainitz badirela eta nik dut e, kopuruak ez dakit inoiz berdin den edo, baina, laune eska da jaur gara eta horiek kontor hartu hartu dugu. Mire nartetxek lehen kanporaketan parte hartuko du, izena emana zuen baina azkenean parte hartu ezin duen bertsolari baten tokia hartuko baitu. Ez du aldiz lehen kanporaketatik landa txapelketan segituko. Ikusten dut txapelketa beharrezkoa dela iparalean eta bertxomu ikbendu guntan. Gero nik pertsonalki ez dundere hurua lehian ikusten eta txapelketan parte hartzen ikusten. Erran nuen ez nuela parte hartuko eta ez nuen pentsatzen kantatzerik ere, baina bat eskasi izan ikasken momentuan ikasketak kanpoan inbertzituelako. Saioaren formatua txikitzeko kantatuko dut. Aitor Zergbie, Beraldetik, Txapelketan parte hartuko duen bertxolari gazteena da. Bai gazteena naiz, niretzat ez da zardura ez, ez pixu bat, hori ba, gira batzuk Beralaldi bertxukoak eta beti elkarekin egiten dugu eta... Bela honaldi gazte horretak kide sentitzen nahiz, eta alde horretatik pozik uste dut txabelketari ekarpen polita egiten aldiogula. Aldia izahiteak behar bada urduritasun gehiago ekartzen du? Ez da git. Ie, ez da git noa pasakuduan baina espero dut ez ez ez azkenean, um, yeah. dien daak uste ez duen ahen nahiko ituagira txabelketetan kanatzen, dien da nik eskura txabelketetan eta huar, eta espero dut txaioietan bezala pasakudara sila ban ere. Eta Nerri Zabaleta klaugarren chapelketa du. Ea ohitura bilakatu den galdegin diogu. Bueno, ohitura ez, eh, eh, ez da gut ohitura den. Badira batzuk, baina beste sekula ohitura pala ultza gainera igotzea ta lehiatzea ez da ezta ohituras. Aiste ez. urteren buruan hala ere prestakuntza handia eskatzen du txapelketa batek? Bai, prestaketa eskatzen du. Gero azkenean, eh, ba, hartzen dio zu neurria edo zure buruago eta saltxanotuzu ooza ebuta eta bai e, gero egia da azken e, urte hauek nahiko pisuak izan direlaz dola e, bi urte xilaba pasatzen egia z chapleketan ausia eta urte berriz hilaba e, horrek e, bad ekzistentzia askatzen dizu eta hilabetetan ba pizkatorrik begira jartzea eta energia jaten dizu baina ba, bai e, ohitura bat da azkenean da Bale nahi zunan, agian txapelketan angusiatagero pixka eta nekatu bat bukatu nuen, eta jakitean aguzetorrela askifite, ba, zama bat edo ikusten duzut, baina orain hilabeteak pasatagero ba, berriz ezagitu da, ne, pilak kargatu, eta ba, ongi aritzeko gogoz eta aldenagiteko gogoz, ilusioz eta gogoz nabil. Silaba hurriaren lauean abiatuko da muskildin, azaroaren amabostean bokatzeko bai honan.